Ovo je naše rušenje, svjetskog kinesovog rekorda. Lijep pozdravi od mene, ovaj program slušaju muškarci i žene. Ja sam Vedran Bošnjak, AK, A, Veks, Makina, Duša, Bakina. I vi još uvijek slušate hrvatski radio, otkako je za Ginisa, Pro Radio. Sada je moj jezik u vašim ušima. E, s obzirom na to da govorimo o radiju, o odnosima glazbe i radija cijelu večer i da su kolege Urlić i Matasović isto spomenuli puno tih zanimljivih informacija, moj pristup isto jako sličan, i sam se odlučio govoriti o odnosu radija i hip-hop žanra, odnosno rep glazbe i hip-hop glazbe sa radijem kako je išao taj njihov odnos od 70-ih do danas. Evo kratki, znači hip-hop generalno kao cijeli pravac koji je, ovaj uključivao DJ, MC, odnosno repanje breakdance i grafite, ali sam glazbeni žanr od svog početka nije bio onakvim kakvim ga danas ljudi znaju. Odnosno, to je bilo nešto interno više, što bi Lord Jamar iz grupe Bren Nubion rekao, nije niko od njih očekivao da će izaći iz Njorka, pa su ostali u šoku kad su otkrili da postoji reperi u Kaliforniji. E sad, da kratko skočim u povijest hip-hopa, pa da dođem do toga kakav je odnos njega kao žanra sradijem. Ajmo ovako, 11. kolovo za 1970 treće da hip hop ima i službeni datum rođenja D DJ Cool Hertz u Bronxu u Norku u jednom podrumu baca ne baca, mislim radi tulum za ekipu iz kvarta i on kao DJ uzima već postojeće ploče, ploče zjeza soul i fanka, stavlja ih na miksete miksa i kreira nekakve nove instrumentalne zvukove a da bi se ta suhoparna instrument, tijel ti suhoparni instrumentali popunili onda uskadaće figura MC-a ili tiga repera koji baca nekakve riječi uzviko u ritmu i one su u rimama. I te su riječi uglavnom bile nešto ili neke interne šale ili nekakvi komentari na socijalno stanje, ono što, su, što je publika mogla shvatiti. E sad, to je, dakle, ti jazz soul i funk elementi, ovaj koji su krenuli iz podruma, pa su se preseli u parkove, pa su došli do mjesnih zajednica i DJ-vi ključni za to vrijeme su bili već spomenuti DJ Cool Hertz, Afrika Bambata i grand Master Flash koji ma ću doći malo kasnije do njih. Nisu postale e, snimke već je hip hop djelovao kao živa kultura. Naime, to je bilo nešto što ste morali vidjeti i čuti uživo biti tamo na mjestu da biste mogli ovaj vidjeti čuti tu pjesmu znači to je bila kultura koju treba doživjeti. E sad do 1973. do 1970. I devete, praktički se što šta toga dogodilo, e a onda 1979. dobijamo prvu rep, odnosno nije možda prva pjesma, ali prva službeno snimljena rap pjesma koja se zove King Tim the Third, King Tim treći od grupe Fedback Band. E sad, nije bila puno u rotaciji, ali je od povijesnog značaja za hip-hop i žanr kao takav, te se uglavnom emitirao na R&B i funk postajama. Esad sad, iste te 79. se pojavila pjesma Rappers Delight od grupe Sugar Hill Gang koja koristi sample pjesme Good Times. Ta pjesma je bila prvi veliki rap hit, ušla u top 40, tako ušla u mainstream te je stigla do široke publike i bila u žestokoj rotaciji. Zatim se godinu dana kasnije 1980. pojavio Curtis Blow i napravio show s pjesmom Breaks. E a onda se tako počeo redati taj stil rap disko pjesama te su ljudi počeli prihvaćati taj nekakvi novi trend i većim onom su to bili disko i klubski stil do 1982. godine a onda 1982. godine Grandmaster Flash i Furious Five izbacu pjesmu The Message koja je socijalna kritika i komentar na stanju u njihovim zajednicama iako je pjesma bila ovako funky ritma funky stila i elektroničkog instrumentala tematski je bila ozbiljnija u odnosu što se moglo čuti do tada tako da se smatra prvom socijalno osvještenom rep pjesmom, odnosno prvom koništu s repom i, i dobio također veliku rotaciju u eteru bez obzira na to što je progovarao o ozbiljnoj tematici. E, ta pjesma je dokazala da rep nije prolazni trend, već da može biti ozbiljan i od dubljeg značenja. I ovo se sve činilo kao dobar početak veze između rap, glazbe i radija. Ali zapravo i nije bilo. Ovi, ovaj rep rap, stil, disko pjesme su bile više manje sve pjesme koje se puštale u programu. E, neke radio postaje su puštale samo jednu rep pjesmu dnevno, a neke nisu puštale ni jednu. A i ove koje su puštale jednu, he, one su uglavnom puštale to u nekog gluho doba noći. Kao evo, ovo sada gluho doba u ja vama govorim o ovoj temi. Jel, možda su bili određeni miksevima ili na malim lokalnim postajama jer nisu priznavali novi rastući žanr kao glazbu i to iz više razloga. Prvo je bio sam način repanja. Zvučalo je kao da neko pjeva, a zapravo ne pjeva, zvučalo je kao da neko govori, a zapravo ne govori. Onda ta tehnika samplanja koristeći ovaj neka instrumentale iz već instrumentala iz već postojećih pjesama je onda te tema o kojima su govorili rasni odnosi i radi urednici jednostavno nisu svačali potencijal tog novog rastućeg žanra. Ono malo što se guralo, ako se i guralo, uopće su bili uglavnom prijateljski nastrojene pjesme, te su bile uglavnom pjesme za disko i zabavu ili kako bi moja kolegica Paula Vitez rekla, te ti pjesama pleši sa mnom, eto takav ti pjesama. A neki su onda tek postepeno shvatili da rep hip-hop mogu imati dublje značenje i socijalnu svijest. E tu su određeni radijski DJ-evi pomogli ubacivajući ih u slotove bez znanja radijskih urednika. A kad smo kod DJ-eva, e, onda u prvoj polovici 80-ih dobijamo i prve rep hip hop radijske emisije. Neke od ključnih su bile, prva je Mr. Magic's Rap Attack, koji su vodili Mr. Magic i producent Marley Marley koji bi imali dva sata emisije gdje su puštali sve rep pjesme te su dali tako publici nečega čega su bili gladni, a Marley Marley je kroz te mikseve se usput naučio baratati produkcijskim stvarima, te će mu to kasnije koristiti u produkciji nekih hitova za druge repere. Dalje su bili Cool DJ, Red Alert i Chuck Chill koji su u svoje moguće slotove ubacivali red pjesme onda je bila grupa The World Famous Supreme Team oni su se jako zalagali da bude hip hop glazbe više u radijskim programima u Eteru E, onda dolazi iz ekipe Afrike Bambate, dolazi DJ Afrika Islam. Afrika Islam je imao emisiju koja se zvala Zulu Beat i to je bio period kad su svi išli na, tražili svoje povratničke afričke korijene da se zove Zulu a ovaj, on je u toj emisiji isto puštao repjesnu, ali paralelno emisija bila, je radijski eter je bio neki njegov laboratori za eksperimentiranje on je miksao, producirao glazbu radio nekakve nove instrumentale, uživo dok su ljudi to slušali, te je isto tako ovaj dobio povratne informacije, odnosno komentare slušatelja. Tako je bila neka direktna komunikacija između slušatelja i njega kao DJ-voditelja. Onda su tu još D Awesome Two, dvojac koji će tek 90-ima napraviti veći uspjeh, ali su tu se isto počeli vrtiti sa svojim radijskim emisijama. E sad paralelno na sceni se poavljuje LL Cool J sa a prvim albumom, koji se ni manje ni više, kratko i jasno zvao Radio. A prva pjesma na albumu se zvala Can't Live Without My Radio, odnosno ne mogu živjeti bez svog radija i to je bilo godine 1985. S time da je on popularizirao i boombox, odnosno prijenosni stari stereo kazetofon koji je nosio preko ramena te je tako ovaj praktički naprav neki stil na kojeg su se svi ljudi koji su pokušali biti reperi nekako furali na taj stil. E, dalje imamo paralelno Run DMC koji rade 1986. veliku prekretnicu s pjesmom Walk This Way na albumu Raising Hell a to je bila fuzija repa i roka te su preuzeli rok publiku, a zašto? Pa zato što su run DMC na toj pjesmi imali feature, odnosno gostovanje, rock grupe Aerosmith. E, sad su se ljudi već počeli zapitivati lagano je li to stvarno taj rep prolazni trend ili je nešto ozbiljnije kad je grupa poput Aerosmitha odlučila na suradnju s njima. I nitko nije mogao zanemariti ovakvu suradnju. Naime, iako je hip-hop rastao i dobivao na popularnosti i dalje su mnoge stanice bloki njegovo razvijanje. A pogotovo u drugoj polovici 80-ih, i to najviše zbog rasizma, pritiska financijera radijskih postaja koji jednostavno nisu i dalje doživljavali žanr, te strah od kontroverze i cenzure zbog pjesama i teme koje su zbog tema koje su te pjesme obrađivala razne grupe su spominjale Radio u svojim pjesmama ujednujućimo i značaj ali i kritiku poput grupe NWA i KRS-One iz grupe Bo Boogie Down Productionsa najkritičniji i najvokalniji za vezano za ne emitiranje na radiju bio bila je grupa Public Enemy i njihov frontman rapper Chuck D. He, oni su 1988. na svom drugom albumu ozbiljnije kritizirali radio to kroz nekoliko pjesama. Jedna od njih je Bring the Noise koja postavlja pitanje zašto nas, nas repera i hip hopera nema na radiju i druga Don't Believe the Hype koja kaže mediji lažu o nama, o nama reperima prikazuju nas u najnegativnijem svjetlu i demoniziraju nas znači to je bilo na albumu it takes a nation of million to hold us back dalje su su nastali svoju kritiku pa sve do tvog četvrtog albuma 91. kada su izbacili pjesmu How to kill a radio consultant odnosno kako ubiti radio konzultanta u kojem govori ko kontrolira sistem i radi skjetar ko je taj gatekeeper odnosno čuvar kuća, vratar čuvar vrata kako god hoćete koji selektira, koje će pjesme ići na radio koje neće što je korektno pod navodnike za rad skjetar i što nije i to su sve bile direktne prozivke ono što se više nije moglo ignorirati u tom periodu su bili uspjesi na određenim ljestvicama odnosno prodaje ploča također, znači neke ploče su, no, su, mnoge ploče su dostigle status golda i dajmonda i to se jednostavno nije moglo proći industriji ispod radara, te su ujedno i dobivali sve veću i veću popularnost u klubovima i na ulici. 90-ih su već repjesmi išle regularno na radijskim postajama, ali to isto s dozom opreza, i sad to je prošao cijelu hip hop od svog početka pa do tada je prošlo cijelu fazu od toga hoće li su uopće puštati, preko toga što će se puštati, preko toga da je prihvaćen da se pušta, do toga da dominira radijskim ovaj prostor. Naravno onda se pavljaju razne komercijalne pjesme koje su bile ajmo reći podložne radijskim poslije, odnosno namjerno ciljano napravljene da ih radi lakše prihvaće. Ono što treba istaknuti, rep nije ušao jednostavno na radio. On je prošvrcan, za njega se borilo, te je baza fanova rekla svoje, a kad baza fanova nešto kaže, onda je to stvarno svima po stoti put teško ignorirati. E sad, su bile era nastajanja, a onda su došle 90. koje se nazivaju zlatnom erom hip-hopa, kada su svaki mjesec poavljivali klasici od albuma, te je žanr dosegao svoj vrhunac tad je postao, kao što se već rekao, komercijalno dominantan i normalno ulazi u radijski jeter, a i paralelno se poavljuju nove postaje i emisije bazirane samo isključivo na hip-hopu. Tu se poavlju nove emisije kao stretch i bobito show, koja je bila od 1990. do 1999. i služila kao platforma za underground izvođače. Taj show je upoznao publiku s raznim izvođačima izvoz, i bio je neka otkočna daska, a tu su izvođači bili poput Jay-Z, Nad, po koju je pokojenog Big Bigela i cijeli Wu-Tang Clan. Isto tako, svi ti izvođači su dolazili u radio, radi, mislim, gostovali u emisijama, te su uživo freestylali, odnosno izvodili pjesme u slobodnim slobacali slobodne rime. Za e, taj s treći Bobito Show se gorlo da je jedan od najutjecenijih i najbitnijih radijskih emisija o hip-hopu. Dalje je bila The Wake Up Show, koja je trebala od 1990. do 2000. tih, koja je imala ekskluzivne intervjue s određenim radijskih. E, ovaj radio, ovaj diskin, ovo ovaj, sam malo zgunila vrata, ma dobro, ekluzine intervjue je isto freestyle i s underground hip-hop s mainstream hip-hopom. Onda imamo i Tim Westwood show od kasnih 90-ih koje traje dan danas koju paznuo publiku u Ujedinom kraljestvu hip-hop žanrom, te je već bio dokaz da hip-hop nije samo američka stvar nego ide globalno tu valja spomenuti i Hrvatsku gdje su se pa 90-ih krenule ne samo u Zagrebu nego i u Šibeniku i u Dubrovniku nekakve hip-hop emisije o kojom nažalost nisa našao puno informacija već samo neke obskurne stvari na forumima iz ranih 2000-tih. E, a od 2000-tih do danas, eto, otišlo u puno smjerova postoje streamingzi podcast forme, nove radio postaje i tako dalje. A što se tiče odnosa radije hip-hopa, stari konflikti su izblijedili, ali nikad nisu potpuno nestali. Evo tu čeka gospođa Vesna Jurić Rukavina, a vek Smakina za nju ima par rima. Gospođo Vesna, nadam se da van minutaža neće biti tjesna i da nećete izaći iz etera bijesna. A vidim svima da su umorni na faci, a tu mi evo maše i gospodin Domagoj Šimunaci. Inače, moj gospodin tehničar koji je bio na prvoj emisiji Glasa mladih kad sam ja tek ulazio u eter. Ono što vam mora isto tako reći, ako želite malo dublje za grebati pod ovaj žanr, imate razne svoje emisije koje se spomenuo u arhivske snimke tih emisija na svim platformama i kanalima. A ovaj, isto tako vam rekao da podržite sve nove izvođače ovaj, kroz fizičke kopije, jer isto tako smatram da streaming, iako je zgorno svime dostupno mislim da ipak nije najbolja forma e, za današnje vrijeme. Jer evo što mora isto izdvojiti ovaj Dick Joy može, etoga. To je toliko od mene Hip Hop Don't Stop, mir bogovima, mir zemljanima i gospođo Vesna evo ja prepuštam vama vaš e, mikrofon.